Behurtzen artegunon. Politika ustea deliberatu duzu eh, zergetik sinpleki. Bon, bakisu biciana gertada iteske hainbat uh, gora behera eta hoja uh, ukanditun direak azken uh, urte edo irabete hauetan eta eta, eta azken irabete hauetan justuki lana uh, lan mailan orduan uh, bon komplikazio gustioria konduan harturikna dut pixkat uh, politikatik gibela pena hartu sentratu nire eguneroko biciana eta, eta gero gerokoak gero, geroko utziko ditut, eta ea, urte bat buruan hori dena, egon kochtuko delaik, ea, berri zitzultzen nahi zen, beste manera batez, edo, ina ora tokia uzten diet ere beste batzueken ustez hori ezpaitatxaga. On loitzuneko hauttetsi izateari uzten diozu, hori da praktikan orain arte zenuen kargua? Bai, ora azken urte hauetan txiki nuuen azken kargua zen, eta zejanndan nire nire segira harttzeko igurik mailoz izanen dat, oniban da gazte bat,gingargia da zen sartzen da orain, uh, ni duela hogei uh, urte uh, begadinaan sartu nintzen... Uh, Bezala, Orduan uh, maite ditu nik eregitzen dituen uh, mm, ahloak urbanismoa uh, etxebiitzata guzti hori biziki ona da gaurtan. Konfiantza oso egiten dio taldeari uh, gisaguszi egiteko ni gabe eta oin nugu bere. Hmm. Haipatuko du tornitzuneko politikala ere eh, haut etxe initzzek eh, di dute, etzira lena, etzira azkena izango alare, ere zu ibilbide luze bat hogei urtekoa eh, politikaren lehen mailan. ta egite duela hogei urte eta gaur egun, Eh, puntu baikor ainit ikusten dizikiozu zuek ekipa bezala egindako lanari? Orduan, erri-berri haipatzen uh, balen badugu, bai, bistandena, uh, asiginela ikdoela ogoi urte, 2008an, erriko bozzetan, eguneko hamabia egin genuen hor, uh, uh, azken uh, egiko bozetan nahiz eta bon, gure gorakada piskat, uh, gorakadak etentipi tipi batukan, ala ere, ogoita bost, ogoita sei, uneko ogoita bost, ogoita sei inguru gira, beraz, uh, gorakada, hala ere, importantiada, eta norke jantzezaken, doni banelo itzune bezalako egiko kontserbadore batean, horako mm. emaitzak bilduko ginuke, ginukenik, uh, gainera, beste este hautezkunde ere begiratuz, uh, departamentalak adibidez, hor, uh, be azken bi uh, hauteskundeetan lehirerekin uh, aurkeztu girelaik, bon, bigarien itzulian uh, egon gira, eta eguneko behoa eta seia lohtu dugu kantona menduuntan, Orduan, bon. aferak ongi doaz gure kantona menduuntan eta gure egian naiz emekiduan bon, ziburun obe abian da, obe ere denentzat, uruñan ere, bon duni banen uh, zailada orain dik, bainan gauza bat zualdatzen dira, eta adibide bat hartzeko, uh, etxe bizitza mailan, uh, aliomagiren garaian edo peiodu artean uh, lehen mandaturaren garaian Eh, eskatzen genituen etxez sozialake eta aipatzen zireraik bigarren egoitzak edo, eh, ikusi batzen zerxen erantzuna, eh, dogmatikoa, demagogikoa, antikonstituzionala, orain hemen, eh, doni bane loitzunen, boskatzen da, eguneko eh, eh, eh, eh, irurogoiaren gaintatxa bigarren egoitzen kontra eta denek egatxamiten duteen normala. Gauza batzu zinatzen dira, beste batzu, ez, badalan egiteko ino. Hori doni bane loitzunen daokionez eta horak orki para euskal erreiko panorama politikoa ogei urte hauetan, zuk ze aldaketan abarmentuko zen ituzke? Bon, mugimendu abertzalei begiratuz, adibidez, eta neuztez, betnik bon, abertzalei gisa, importanteetza diotzen dut gauza hori, uh, ari gira zinez normalizatzen. Bonduela ogoi eta bosturte politikan asinin zelaik, Hala ere, bon, ez genuen haute txea initz, oino ginen piskat, bon, gara e, kostekontestu diferentia zen ere, e, bohokak matua bazen ere, bete-bete, anain bat gauza, ben, oino piskat jadikalak ginen, e, jende hainitzen e, buruetan. Jadikalak zentzu txajean, ene ustez jadikalak izaitia, ez baita baita, baita espadat txaja, eh? jana idu sinesten duzula ongi, eta tematen zirela zure ideietan. Baina, e, jendeak ikusten gintuen hola, jodo mutu reko jende gisa. Horain, Iduizen zait, be, do, adibidez doni baneludzuneko kariketan ere erriberia ipatzen delaik, ea tsebaiera ipatzen delaik, abertzalea korokorki, jendiak ikusten gaituela alternatiba bat bezala, mm. uh, baduena bere, bere pr prinsipio, bere filosofia politikoa, gai teknikoetan ere eguneroko gauzetan proposamen seriuak uh, dituena, eta ez du bitxi kautzitzen be abertzale boskatzea. Eta, ikusten dugu ere, esker begiratuz, uh, be lehen indar politikoa girela esker munduan, sosialistak peko errekan dira, nüpek ere, stu oraindik gaina hartu hemen, uh, tokiko mailan, gu gira eskerreko lehen indar. Uste otori, nabak mena dela, eta, uh, ez dakit, pentsatzen badu, eta dibidez, gira gure diak esabe gaixoa, uh, agurrak pasatzen dizkiot, ez baita gai bizikeongi momentu honetan, edo Jean Luidaban, enbatako sortzaileak, pentsatzen dut E Pentsatu bat zuten, gara jartan, eh, doela irurogoi ta urte, zertan izan enginen irurogoi urte berantago, behar behar etzutela pari hori eginen, edo etzutela pentsatuko, bon, eginda egin bide, denek egin egindugu bide, e, e, e, siberutik baionaratuz, ta hitzetik edo hitxasutik pasatuz, nustez, e, gauza honak badira hor. Kritika bat egitezitza gara mugimendu abertzaleari, erranez, abertzaleek betiko gaiak aipatzen e, dituzue, hor izan da tematiken aldetik bat. Bai, Strategia aldaketan? Bai, bistanda. Betiko gaiak, zer dira betiko gaiak? Duela goita machurte, aipatzen ziren ere abertzalean zat, betiko gaiak, Euskara, e, independentzia, e, olako gaiak. Horain, bai, etxe bizitza betiko gaiak, be, zer dira betiko gaiak? Betiko gaiak dira, diendeak behar dituen e, e, e, erantzunak eguneroko e, arazoei, Eta orduan horietan, behitugu, bai, diskortsoak hainbatak e, lotan, eta gasitzen da gaur egun, lehentasunezko gauzetan badela le, etxebizitza lehen lehoan. Uh, Pentsatzen dut guk ein handi batean dugula uh, problematika hori lehen mailarat? Mm. Ainitz urtez bakajak baikinen, ahlo horretan, behora, indiko dugu, ez ginela trompatzen. Baina ez du horrek er, er, eragiten, hauztenditu gule, gure betiko betiko tematikak, euskara, bake prosesua, instituzioa, nazioeraikuntza ere ikuntza, guzti horretan, murgilduak gira ere, bon, behar, beha ez du hain beste anzantzarik egiten, beste, beste gaiereik konparatuz, baina, nusten dut, gure programa politikoa osoa dela, hori ere hongida. Mm. Administrazioan edo botere publikoan sartua da bat ere EHBai er, eh, herrietan adibidez eta orain euskara elkargoekin ere postuak presidente ordeak eta badira EHBai EHBairen barnean hor bada kritika bat egiten doa sobera eh, instituzionalizatzen ari ote da mugimendu bertsalea Bai, entzuten dut kritika hori eta egoaldean ere, entzuten da kritika hori, eta hori guztizu lehiagia da, mugimendu bat minori, minoritarioa izaitetik be, karguetara pasatzen den delarik, momentu hortan pausatzen dira be, erronka berri batzuk, eta beharba kontradikzio behi batzuk ere, kudeatzeko, eta hori normala da, hor mugimendua mugimendua behitzalea da postu horretan, badu zer, ama bi urte behar ba, hasten girela, egi akartzen, kudeatzen eta egi elkargora radioa iten, hori ere, egi elkargoa sortu da, 2000-a tamazazpian, gauza behi behiada, sei urte berantago, hasten gira sartzen hor kargu batzuetan. Gai horiek berriak dira, ikasibar dugu kudeatzen, behar bat trompatzen gira arlo batzuetan zuetan, bat ongi egiten dugu, ez da momentua bilana egiteko. Sobera erresada, erraitea, salzen dute, harima, ez dakitzer, urte bat zuen buruan ikusiko dugu, trompatu giren, edo ongi egindugun. Hutz diezaiogun uh, denbora, denborari justuki, ikusteko horrek denak zer egiten duen, uh, zer hemaiten duen, eta ikusiko gauzak nol aldatu. Euskal Elkargoa biblia mazazpian sortzen da, e... Ehm... Horre ere badira estetikiez berdinak euskal elkargoaren barnean mugimendu abertzalean, hau da, e, eh izan zela izantzela lendakariaren hautaketaren inguruan eta baita ere eh lendakariaren e, taldean sartzearen edo ez hartzea. Hor ere bada dinamika bi dinamika ezberdinak badira o bi kuzpeik ezberdin Ba, ebi, ikuspegi, ba ez berdin badira, eta frakturak sortu dira, ehatxe bain bereziki gai horien inguruan, eh? e -e eta nik ez dud goz ba, nuela autu bat eginik ortaan, e eta eno ustez, e bon, ez da, da botz hori nagusitu, nire botza ez da, ez da nagusitu ahlo ortaan, bon, berdin du hori da ere, bahne demokraziaren kontua, eh? baina gero, e beste gauza bat ikusi behar da ere, dena ez da beti agunt politikoa, erri elkargoa, sustut ez baita, Um, Kudeatzen duen ekipa ez baita um, de, demokrazia zuzenetik bostkatua, eh, ba izik eta guztiek uh, igortzen dituzte uh, beren, beren ordezkoak, um, ekipak ez dira argunt politikoak. Diferenteki ikusuko nuke afera, Uh, posibe balitz, konsideratzea uh, presidentea hautatzen uh, dela, uh, be, ez dakitnik uh, zerrenda bat zuetanoi nahituz zerrenda txak badu pre, bere proiektua leiatzen dira eta bozkatzen da eta hor bai, sartzea uh, presidente orde edo diferentea da hor. Baina hor, gure kasuan ez da hola, kudeak eta mundu bat da gehiago, kude, kudeantza sistema bat eta kudeantza sistema orten erriek uh, igortzen dituzte bere nortezkoak hor da nafera piska diferentia da mm. taure berdina en ustez ikusi beharko dugu heldu diren urteetan uh, be egin diren autuak be ongi egin diren ala ez mm. eta dosier batzu hain diren ala ez eta sustut adibidez be gure uh, presidente hori de abertzaleek uh, autatu dituzten arloetan Gauzak, al, aintzinatu balin badira, e, be, se, ni lehena izan egin, zer haiteko be, ongi. Eta aldiz ez bat haintzinatu, bidetxaha baitzen, hola egitea, be, e, zigortu beharko dira horiek, ez dien, horiek baita ezpada, behar den autua, eta beste bat egin, mm. behar denbora behar da oztarako, ni historialari gisa uh, konz, konbentzitua nahizu. Pentsatu behar dela denbora luzean eta ez soberat denbora laburrean. Bestean aztrompatzen gira. Zukerra da Kortxika bezala, kortxikan gartatuk gixara, eguneko goita bosta egiten ez deno alderdi batek mugimendu batek ez duela askindarrik. Langa hori, goita bosteko langa hori, hori mugimendu abartzalea gainditzekotan da edo jakinda bea benguruen orraindik emaitze txarrak direla. Ebe, galdera hori, pausatzen da, diferenteki uh, auta eskundean arabera. Uh, eriko bosak aipatzen direlaik, eri, uh, eri gogoetatu behar da, eta be, ikusten dugu, mugimendua mugimendu gai dela eriak hartzeko, kudeatzeko, eta kudeak eta horren bukaeran, behiz autatua izaiteko. Gusi dugu hori, adibidez, usta hitzen, oba igorhin, eto. Uh, gero, uh, segur da, ez dela momentukotz, eri uh, elkargoko auta eskunderik. Ez da? Uh, Erriko boseen irugaren itzulia da, ez da berdina. Gero departamentuko boseetan, horre uh, ikusten dugu posibide dela emaitza honak egitea, baina uh, ez aski, gero, pauen botere hartzeko, pauen uh, biak noarekin batean gira, eta naiz eta ipar euskalegian gehiengoa lortu, egun batez, e, ez dukentzen, uh, pauen minoritarioak izanen girela orain dik. Hor holako elementu guztiak uh, zarean sartzen direlaik, eta nahazten, da zaila dela, pentsatzea dena irabazten dugula egun batetik e, besterat. Hor eraikuntza era prozesu bat da, lusea, frustra garria diendea initzentzat, ulertzen dut, e? ah, ez da fiteari, e, trompatzen gira, beste menera batez egin behar da, bon, be, erran desatela nola egin behar dugun. Behan gaur egun dugun txistemarekin, e, saiatzen gira, eta denak ez gira do ere estrategiekin, hor mugimendu batek egin behar du e, elemento guzti horiekin, ez da erres, e, ni ez nahizne hor hasteko, Te, dena egiten da gaizki uh, barnnean nintzelaik eseatu naiz egiten, behar bat jompatu naiz. Baina uh, mm. uh, gi berantgu egnen dugu bilana, berriz. Politika nola segituko duzu mende egtik? Ordoan politika eituuko dut <laughs> behatzaile bezala etxetik herri uh, be sustengatuko dut uh, itsuki, Uh, lehen bezala partai den intzelaik konfientxau soa dut, ehatxe bai berdin zerbait egin egin behar balin badut behar netik egin dut uh, beste militante oinahizko militante guztiek bezala uh, bainan hor uh, ere ez da gaizki uh, aktore politiko batentzat uh, uh, hartzea harnaz piskat ere buru belaki sartzen delaik ere batzutan iparohatza galtzen duzu edo gibelapan hartu behar da batzutan ez da gaizki, uh, ez dut gaizki bizitzen uh, gertatzen zaidana ez, Meskeet poyet zer den